Так, вони були вічливі, люб'язні, ніжні до жінок, мали вишукані смаки, любили веселе поводження. І саджали на палі. Знай, саджали на палі, мовляв, ми за столами в золоті і в сріблі, а хлопство з вольтєйство козацьке на палях. Пан Ніздіковський, мабуть, і мене запрошував на видовисько судне, з потаємним наміром мстивим показати, що чекає на всіх тих, хто повстає проти шляхетського порядку. Але робив це з якнайвищою люб'язністю, і я вимушений був відповідати теж люб'язністю. Покликав Федора Вишняка і сказав йому підіймати козаків і їхати слідом за нам. Дорога була й недалека, але досить пустельна. Коні грузали по саму мичку в сипкому піску, з соснових гущавин, малини під кінські вискакали вискакували на дорогу налякані тетеруки і подивовано квоктали, но таке несподіване нашестя. Нарешті опинились ми на густо обставленому людом і возами містечковому Майдані. З другого боку, моби нас вичікували, прибули на двоколісній дріндовці два поважні пани, пан суддя кордуба і пан возний Коструба. Жовніри, пропхавшись крізь натовп, Поставила далі від нас приреченого, невисокого високого мурого чоловіка, В полотняних штанях І в полотняній довгій сородці, З покучмленим волоссям, рудим, ніби обмазаним глиною. Пан суддя і пан Возний розкланялись зі мною і козаками, Після чого пан Коструба, Проклинаючи все на світі, але зазначивши, що має виконати свій уряд, бо шляхтич без уряду, що пес без огона, став зачитувати з довго листа злочини того мурого чоловіка, і натовп мовчки слухав, чи то вірячи, чи може й не дуже, бо йшлося, мабуть, не так про сповинність того незнаного їм чоловіка, як про саме видовище. З'явився й кат, безвухий циган, у червоній сорочці, в синіх шароварах, босий з байдужо жорстокими очима. Він пригнав пару сірих волів, наладнув палю, довгий аршинів нашість або вісім, добре вистроганий кілок з гострим залізним шпилем на кінці завдовжки аршинів зо два. Поки не було ката з волами. Приречений стояв непорушно, мов, стовб глиняний. Але тепер зиркав похмуро перед себе і сказав тихо, але з притиском. Священника! Богомільний збуй! задів пан Коструба і подав знак рукою собі за спину. Звідти одразу виступив літній батюшка в рудуватій поношеній рязці, старий і зужитий, як і все його начиння. Наблизившись до приреченого, він простягнув йому великий хрест, напнувши ретість, на якому хрест висів у нього на грудях. Але Мурий наставив руки і крикнув сердито «Ікону, Божу матір! Чи мав би так вмирати тут, як собака?» Священник розгубився, бо ікони з собою не мав, до церкви ж було далеко. «Панство гадає, що...» — Йому конче треба поцілувати ікону? — поспитав Возний. — Той драб хоче продовжити собі життя. Хіба і не знає цих фарамушок? — Хай привезуть ікону, — болісно скривившись, мовив пан Ніздіковський. Але ж це займе до дябла часу, — вигукнув подивований Возний. — Хай привезуть, — твердо повторив Шляхтич. «Ми стояли і ждали. Мурий чоловік знову упав безрух», – мов би вмер. Але ожив, як подано йому батюшкою ікону. кивнув своєю кучмастою головою, вклонився нібито, чи хотів цілувати. Тоді знову завмер. Священник осінив його Христом і відступився. І вже тепер відступилося від мурого життя». Віддавши воли погоничеві, який мав бути з усього видати підпомічником катовим, майстор збоку підійшов до сасученого, вміло збив його з ніг одним ударом, стягнув йому за спиною руки, аж посиніли пальці. Тоді став прив'язувати йому до ніг дві ремінні постромки, другі кінці, яких закріплені, були до ярмана волах. Погонич накатів катів знак гейкнув. Воли пішли ходою повільною байдужою, Змахуючи хвостами й ремигаючи. Кату пер вільний кінець палі в низький стовпець І притримував, щоб паля не спорснула, А гострий шпиль почав входити в тіло нещасного. Заліза пронизувала нутрощі приреченого так швидко, що не встигала виступати навіть кров. Все здавалося несправжнім, якимсь жартом або дурним сном. Надто ще мурий чоловік, переборовши муку смертну, ще здобувся на молодецтво і крикнув майже бадьора. Криво паля йде, майсторе, пильнуй! Набивати на палю треба було так, щоб не пошкодити життєвих органів і спрямувати шпиль не в серце, а щоб вийшов він спиною на піва шина. Тоді підіймано палю з набитим на неї чоловіком, закоповано кінцем вільним міцно в землю, і сидів на шпилі нещасний, поки не сохне і не викоріниться, як в'ялена риба. Так що коли вітер повіє, то вертілося тіло кругом, Розтіли всі кісточки Мабуть би звухий цей майстер Не був надто досвідчений у своїй справі Бо таки повів палю занадто криво